ان النبي صل الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه رسول الله صلى وسلم اوج مدينه ترابه ناجد شو په خودني کونو باندې او قال قالي <سؤال> ابي صاحب شکري يا ما ما گندا سرنا مونځي په تراب دي بيت المقدس راغنيستي يا و دا مخشاله ودي خبري چې په بلې په طرف د بیت الله شي د مونږ په اول مونږ چې دا کاونه د ماجی ګر مونږ مونږ کاوه د رسایو قوم نو او ثیو سره دا ونا چې د رسې مونږ په اهله یم مسجد باندې او هیله کوونکو ده کس ده خرق الله پا مان ذکیت لاور فا اشهد باللہی لا قصر لیتو معا رسول اللہ اسلام قیوان مکتا فدارو کمعا هم پا اخفل زبانی غیت تاوشدو بیتو اللہ پا او یہود دوی باری خصال خانه یصلی قبله بیت المقدس سمو بیت المقدس تکول و کتاب کول پر خوشاله دل هر کراه رسول الله ص بیت الله تا مخ اوږدو نه انکرو ذالیکا دیدی حبدان فتق ظهیر او تاک نه بارا حدیث 하다 انه ما تعلق قبلتي موق قبله د بیت المقدس باندې مخکې د تفسير ناصري فقتر کليسو مغن بيدرو چې د دې مبارک مچو وایو حالات دتي ده کدي چې تکول حقو شو فاند الله تعالی وما کان اللہ علی زی ایمانکم دا حدیث سوق بیاند دا تفسیر دا, دا غیات دا وما کان اللہ حدیث نور موالی چیدی بر بردکر کریدی دا حدیث سنت چیدی اور ورنا په حالات او تفصيل شوي ده معتن حدیث شریف کې چن موزي حکومت ټول په يې مقومه نو اکثر دې بتایي باندې حبت رہی اپځین کې پریشاني هم رہی ندي وګنا بتتي سواي نو خبر ادي करतो كان اول ما قدم المدينه ما زال اي دادي يلا اي دادي ما لا بين चना कर कम होता जो दाख بين दाखला तोल तो तीन नाही पेन बदल اذا ما وصل دخول اشتان ها اپنی سی کم ہو؟ کاردنا محمد ترجیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت و او بعد نبوت دہل اسکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مکر کی محق کاؤو د لسم کار باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم د هجرت پر شو او مکه کې د هرساع مداکره شو رسول الله صلی الله علیه و سلم او سنيته مقرره کړو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو نیٹی مطابق دمکینا رو تو خوحالات خطرناکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل سور کو ترمانی لارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل سور کی ساشو نو پنځل رسول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته ورسید انصار استقبال ته ولاړو فاخر مایوس شو په دې اغېنه او په رسول الله صلی الله علیه وسلم جبل ثور کې اتماس شوه رسول الله صلی الله علیه و آله اکثر وئی بار راځي اول باندې 30 مېډینه کې شو امين کې د مکینه د ولود مدینې ته پر رسیدو کې پیندل سر ژوند کې دې آی هاندې کې دې ورو دې پګایښه راکيو دول سره په لارې خدای صاحب ترپني ولو او دلاره حالته دې کله ورچې دا نن د خداداراو چا ول قضوند د باندې د باندې انصار اجداد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجارو رسول اللہ علیہ وسلم نکاہ تجارو شام تبتا مال بے کریو جیتا نا خلقاو کرتا جیتا مدینی تین مال نا خلقاو او مینه کې خپل ځلې کړو او په نزارو ته بیا شم پاتشو زه دا او دی او دانو شیبو حشيب همدغه شینتي یتیم پاتشو زه خپل مامغانو کله چې د لوک شه به د کورې وېندې زو قريشي یو که فري ناټو شه بيوري دا آثار ته چوکت کش و چې دا خو ناشم زهي همدما واپس هي کومه ته چرایې متعلق دي چې راشمبرو او متعلقو حاضر منابد او اور دې ملله هاشم او زه ستاسو په نوم باندې او ورو دي په باندې یاد کړه ورو دي کړه په مدینه کې متعلق راوي شیب ماما غانو اېداد ته خبرو کلا چې دا زموږ را دي او نه سږو رکیي قصاص یې اجازه کوي دې نه سګم حرب کرا خیراتو حقيقت کول منکرایي وي را زان سه پر خوشت کړې دې تیز روان دې مکه کې راخې شو الکشو جو کوئی متعلق عبد الراوس کو اللہ متریب عبد المتریب رسول اللہ سلام نہ کرے نا اللہ رسول اللہ سلام عبد اللہ جی دے عبد دهاشم دیو، هاشم دعنی مناب دیو. زاہر کی اشکال دیں. هاگا اشکال دا رہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ولنا شو او باندې نه یاو باندې حنو ورغله اول کو رسول الله صلم ابن امرؤکاس باندې ورغله انصاری او ذا سادي نه او ساعت پکور کے پرکیناستو ابن خیمتہ یادتنیم شریف بے رسول اللہ اسلام مشریف باجوب کو بینی عمد بن حاوک کی سال اصلا دی کتاب صلاح دبخاری کے برش یمه پر رضوان رسول الله سلام کما شدی بني سالم اوکي د یمه مو پړې دي رسول الله سلام صدقه سومن عدم د کو ن روانې ده اراب او دا اخواه ده با دا مدنی و اولا و چلیمی په اکرام دیتی که او صنف قدید اکرام دیتی. لعودوان او دیمالک <سؤال> بکور و خوابان تیر دا مصالح و لار و پیخ کرام کی. رسول اللہ زمانده کی رسول اللہ اسلام اید اما او خم معمول من اللہ را قید چری. رسول ما خطاب بنو بیاد پیشتی اقبال تولارو اغیم دسیگوی دید. رسول اللہ اسلام امتقا جوابت بیما خطاب بنو سعد و حندس جواب بیما خطاب بنو حریس امن خضراج ولارو اغیم درخاس وکر یا رسول اللہ موسیٰ ایساد په زم ماګرای کې بنوم راځي نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ايتای دي ما ماګان رسول الله صلی الله اسلامي سلمت بنتي عمر دهاشم دي زید بن المتدی مور تاریخان را رسول الله تعالی د ماو خبرې ده مامور منان دا حلا. دے بنو مالک دکور پا خواہ چرا گئے. اوخی گونٹی ماں تکلی دائیو دے رانو. حسول اللہ اسلام دو خواہ سوا. بے لگ لانا اوپا بیتی شاتاو قتل باتل. بے आवाज او په بکل کې نه رسول الله صلوات الله و بر. ابو هرث رضی الله عنه موږه خاجم زيت دے. دا مکا کنیما توګه نه لا رسول الله صلوات و بر. فل کوټه یو تکا او په دادی کې ما دې رسول الله پرش پاک میشتي يا شپاک میشتي يا ورس میشتي بیت المخلص للمصوم روایتون مختلف را دي فرسولت میشتي ذکر حضرت ده سنن یا بداود کی اترا سمیشتی تباریکی دوکال را جی یو قول لائدی دستمیشتی ناشنا قول نا حمیشتی دودو مشترین کہ نقل من معنادر دروازتنا افراد تيهم شویدا کو تحویلہ په جمال ثانی کی شي نو موسی بیت المقدس تا مشقو قصار مستکو کو نسوی شبان کی شي خلس میشت شو. ابن حبان وی غوالا سر میشتی بزری. خو. زایرام دغدا کدا تحمین و تعبیر رسول الله صلی اللہ علیہ السلام چا مدنے کی موکم شو. والمولا ابورقين وعزار قدا ورام مکی ته وریکو فاطمه ام کلثوم در رسول الله صلی الله علیه و سلم وی او سودا بنت زما در رسول الله صلی الله نيم محییت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس زبتی ومدرشات دین ذم المیم وکاس القاف مقدس مقدس مزارم ځای په مکان راځي د قدس نه دي مقدس دی مقدس دی پاک لري باکرون که ربونهونا باب تفریمنا اشن فعید محکول مقدس مقدس در طول چیراتو نیده رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلام شفار صورت بیت المخلص نموستهو وهو رسول الله اسلام ملتره جامع الملل دهار مقدس دهت قدس خضر فذيه ملتشته فذيه ملتشته حتى كران الكريم وليه ولا تصبوا الذين يدعون من ذو لله فيصبوا الله عدوان فيصب بغير علم معبود من دون الا هم تنقي اسمه وكوين taka hay awqat wa qal muqtada khabti ni um da afra fatu che zaman mal de peshane sa ma khama wa baytul la haqa تخسین د قبلتانو یا په بیراو سره یا په بیانو ده د دوهو خدمتانو ابراهیم اسلام کړی دا هوزه د بیت المقدس د اسحاق الاسلام شويدا هو ولد بيت الله او خدمت د بيت الله په مایت د اسلام شويدا ځکه رسول الله صلى الله عليه اسلام اولاد د اسلام چې ورേഷ് اولاد د اسلام کړي دا امه دره دا محمد ګام تا ویدار امه ته د لویو جنا دی امه تا حوادث بیت الله ذکر شوری او قران کې مو قائمي ځای هین ذکر بیت الله ذکر دین آیلي کتاب جو ذحوی تا ق اسلام بولاله کیو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ملت چوکی یای می هر مقدس او تقديس احترام او صباحتي بیت المغداس احترام وشو میچون مرتبہ بیت الله او چرتا بیت الله کې نو یو په یولا کرے بیت المغداس کې یو په څنګه رسول الله صلی الله علیه دې یو fora کې د الله دا اسماعیلو د اسماعیل ځان پوالات کې د اسلام په بلچې را حمد دې الله دیمانو اسما معلوم کیو د بيت الله پکرمند دي دي دې ته سيوا واه خارکمن فکر مندو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کومه تي نو صلا اول صلا ته صلاها صلاه العصر فديږي کې اولنې مون ذکر دي ما روایتونه په دې باندې په ډېر مختلف راځي فحمیلا نماز فحین ما دې کې شوی دې کوم کې دا غسلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کې شریخ شوی دې به نور له اطلاوع کړم ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم څومره هاه خره په ما ذکری درنا تاوعی دی دی د بیت الله تا دا سره سوکو دا یماده کومخل کو دا کوم محل له په دې کې ډیر افاده ترتي تحقیقه اللہ دی چه اول تحوید رسول اللہ اسلام چکر دینا پا مسجد بنو سلمکی اگری جماعات معروف دی پا مسجد زیل قبلتان باندی رسول اللہ اسلام ملتب لیتا لیو برغای بمحرور و فاتشو دعوت عزیتا تلیو ماتفاقی مونزو دغا جماعت وصم معروف ده په مشجد قبلتين او دا مشجد زبانو سرمده و تيم ما صحن ده مشجد نبوی تا چه نثبت کیجی ندردی و جنات چه مکمل بیت اللہ تا مون که مشجد نبوی کشورد او په مجد د سرم مکمل نو نه دی شوېنیمون شو مازګر ته چې ثبت کېږي چې مادیګر کې تصوی شو دی دې ونا چېور د لا سر د داې سر په مادینه کې د مادیګر مون مکمل کړی ما اس پر خین کوم اجرې منو سلم کړو کني مونږ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام ته مونږ پر دې دیوته دې خلکه خبر کړې دي حباد نه هيکته یا دې بشردې دا ایتلا دو جمعه تنکي ميلا او شويدا يوم مسجد بني حارث کي دادما دي ګرمو دو د رسول الله صلي الله عليه وسلم کو ها به وته مسجد بني حايثه او نماي ورغه وي لکاو دادما دي پرکو څه کوي تر هر چی د سار مون دې نو هغه پدین مور دې به نو هم من او هذا دې طور دویتونه جنمه فمر علی اهل مجد ان عمرک عمک ماج گردش ذکر ممکو پرار مشی د ذکر ممکو رول اباد نهیک یا اباد دې بشور فادار کماهم کبرل بیت سمجو وم دا غشنتی دې تل تا تاسو هغه یمات کې ذکر را داخل سم ما پرې سوچ کو چې بدی دې کې فادار کماهم کې دې کې خو هم او په دې کې خپل ساحه هم او دا وه مونږ کېداه بیت المقدس ته نو په دې تیر تکره لا ځیناسه مقدس ګرځول نو امام بد شې ځکا دیواز چې ولادي او مقرین ته شولاري او زنان وروسته ولای او کما هم چشی داخل امکان نجری خامخواه رسطنه سب چلی دابا محک تلی محکنه سب بروس را گلی مان بدا ها غز ندیر تلانا کل شوئی زنانت دلت رسطا ولاری غصبتیری حالت بمجردی او بخاری کرا حدیث را فدارو کما هم هم التای وکاس ناشو اٹگی دیوه او ما سلیم دی گری کولا خور کړه ترغوم کو ما ته په پوه سو په چې دا څنګه پدارو کماهم کی دي دغه هر کو چې شانته مخ کړه ایمام به راغ دی وال سوراણો مغفرین به روس ور دانه ایک دم دا طرف آل ته جی ها طرف دی طرف رہی کماهم کله کی دي اما تی چې داسې متوعل ظالم ایمان مساله هیڅ دا کاپ کومه هو ته دا کا په مفاجات یو تسلیم یې د کوم کافری مفاجاتیا تسلیمیا نه غه خبره اومن لهم دقشان تاو چود جرائع و نقلع تجبیعات ادفانه نده بس سنگ چوهم دقشان تاو لبی کیوئی مان البت کما هم انقطاع دو صلاة و نقلع استناب دو صلاة د سنې چې تقدیم تأخیري ونه تقدیم تأخیري وکو هو انفسه د سنې چنه راکړي دوه نه څه دی نام دغه موزه زنه خره او بیت المقدس صرنا قبلنا دغه دا خنوي هو بیت المقدس تا منځه نيکي تابوت تشوي دا قانوني هي قولون غره شي بیت المقدس سم شوري بيت لا د شوري په دې طرفه مذكور وکانت یهود قد اعجبهم والکتاب بس عام اهی کتابو دا قوا ولا فنفسق آئل کتاب عام دی یهود خاصی ذیخر کو دی نی کوشش تے کے پشاعر کے نا مسلمانان زمن کا لشاعر په اتباع کې نه هڅه کەی او کدونو کدونو لا سوچ کەی او خطای واقعات یو خپل نفسيات کې ما هي دي د هر چا نفسيات مطالعه کەی د نفسيات په مطالعه کې دیوډه کوشش کو شیخ قبلہ دې موږ کې بلایي چې بیت المغرز ته اخونه شوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقال په مخ باندې به دې ځا جوړ کو شیخا کو دار رسول الله صلی الله علیه وسلم شامته بیت المغرز ته نقل کړی شي ال ته بداده خېره دا چې دا احترام مارب ته پاتې دي وا رحمن الله کو حالات کا ټول به په مورو دمانه کوشش کو غاچې دي ته یو مولود مناو کې رسول الله سلام دو فاتنا تازکی د دیو سنان ميدایتي چریګې دی شهر اسلام نو د مسلمانانو سنچې دا دا ومې دی خو دا ما ته راځو خدای خوش کې سوکې چي جو حالات چي هاوی خبر نه مني حاږي زاهري تقدس قتل هو پداغت رفيده مولود شريف او دته به 12 فاطم او نه 16 خداب 12 فاطم به هغه ټول چوچ په دي خلکو کې زمنګ چلي شي دیو موه کوشش کو ګیا ترن لدی رساله کې شاوو فاته خریره سن منی راشه دې بارو فاته نقل کو عيد ميلاد النبي نقل کې عيد ميلاد النبي کوشش شروع کو چ دې ویه چې اسلام اندره دې دې جوړو صدا داو کې چې زمونږ پیغمبر عمر ژوند دې نو موافقت برای کې په دې نظر کې چې اسلام کې اندره دان دا کدا یې یار په حیات نبی هوس پنجاب کې کان څه نه کې حیات نبی کان څه ولو دوی دکری یماتنی دکری په منرسې دکری وې په دې پیډه جانه ول کوشش موتاریه کړی دا خطرنا قضې دي چې داون خلی په ځانې مرانې په بلې مرانې زده غده پاره شهادتین دا گی پلا دانه هر چاڅه کېني داخلي کې دی تا یو کلو به په دې خپکو کې انتقامي جذوړه لري انتقامي جذوړه ناګه هه به سوګر شي چا ناس وي هرته پنجاب کې حياتین او زمونږ مدغری دی ما وطن ایستو بهو سبلا حش ہم ترکي تبليغين ثم تدري ته پنجاب ته جايين حاصل تم ست جايين تدري دي ادمه مر ګورو په شي مون نكيږي پیر سيوام دا غشتوي مرید هم د څول بديم وي زمنګا هم نه پوي دي کار نه کوي نا غانه پاتيږي په خرا په تاسو شروعږي اپرمه دي وبندم ماشي ده تبليغ پکه ګرم ګره ورشيږي اپديني ديږي چې دا دیواجين تحريك ديواجين چانس سي سدا زه دغه چې مسلمانان په کله کې ون خړي او دعوي شاعري راغاري چی مثاله د شروع او فتنه داولنا خوښګو اداره دی هر سړي له واري معذره ده او په مرور د زمانه باندې دین اینو زود میته زو پېپته دې به دنه شفا شنه جيو د ڈانده با تانا حمزیو دو خینا بده همزیو ڈانده با تانا حمزیو حاق <التصفيق> دروگ ویلکیی چه چه چه شران پایدشه دا کم دروگ دی بین العقوامی دروگ را کراک دانده دا هر مقادس دا تقدوس احترام با فوید دا تبلیغ مشران زمان مشران دی تدیوبل مشران زمان مشران دی دعوت تبلیغ زمان کار ده، زمان کار ده، علماء دیومان چی کمیشن ده، زمان کار ده، زمان کار ده، چل خلق، خطرنا خلق، حاغی چه دا کم ترخیه کار کوي دیومان، او پا تبلیغ مان دی، دسه ترخیه کار کئی چه دیومان هم جامی باشی، د تبني انهم جامي وباشي توانه دږي دتیخا مخا مخکای خطا څه د سیمکای تاسو په پرندره ووی که تاسو ته د غیبت کړو ته یی کی سیو دې خساره ها جای خپل دکان دړو دکان لا غاړې ډوړو راول په سی دې کورنار کې سیده په سی دې رکا چې ته مار غري ته چیرې سیده دې دالکان ته سې کې دې ایې شه هم اوسه دغې کې ملشمې جایې کا پوجا دی دا کړه دا تب کړه یو بل په خوشين وي هغه یو دې صفات روان دي بدې نه روان دي هغه ګذار خوشين دا واه ستدا فاتکسلی د دې په ځای یې بهشت نو کپڑے اورې به الماسه کړی دوی خوړی دابا کدا یې حساب یې میرې به نارک هغه یې طرح کړه کمی شه دا ایې سیوی کرام مالک کمیسي یو پروتای ناشته حاله کوله کمیسيوی ابد کرام مندک ته په لاسه شک کمیسيوی ته طاو د ایسنه ورو په یوډي یو محکم د حرکتای شو کمیساګ ها ها یو متو بل طالب نو بس تعلیف دان از آراده، آجی رو دا پیسو یورو، آجی سیفتو دای کودره داده. دا بغشانت جالی کسان دی تبلیغ دا سیرین، پنوم دا علمای دیوبان بایی پنوم دا دیوبان دین بایی، او دا آغی حشر ودایی چه دی تبلیغنم جامی باشی، او دا دیوبان دا کابیرنم جامی باشی، ن تاسو چې کم سنجیدہ خلکي وو خلکي ازان د پووغه په حاله وي نہ الحذر الحذر د دیوبن هم پردا حیاو کوي دا تبلیغ علماء نو حیاو پردا او کوي ذاته شرم خبر نه دا د مازه هر کی مفتی دی او قسمتونه معلومه او نو میره اوه تاریخ څخه راوځي اېداې <سؤال> اختار دار داینګ ته کیو وای چې ته ابو زیدي باندې کوار کړه دا دا ابو زیدي په سایه کې غالب مغلوب عجبه را پېځه ابو زیدي مغلوب ان سه په قانون تقسیم کین یو قسم یې 34 شی نو یې غالب دا <سؤال> بچي نو مغلوب نو چې هغه مغلوب و ان نو تا قسمه تستریه مکو غایلی بښیرای تا قسمه شته او دا غایلی مغلوب کین سو معلومه یې بېږو او خلایي من دا دبره هیڅ هم کې کیږه مو ته شامل <سؤال> دې سو ورو ته دا شیا ولا شوره او لاس په لو پر کوئی دره مته خوبه بغیر کای ما د وشه نکیږي شینو او کم کوم زو رشمہ شاراتین چې تاسو ورته دا راکې موږ را او په پیر بابا کې مودري وافیر دي 간 دیو لاند په سی او شل په کور نو سر کړو او فاته کېنا سما ته دیوان ته دې نو حواله ها ویل چې مال د خوستو سوور بیپری کې پنجاب یې را دي دれい شکرانہ ورکړه او ورګې ته راه شکرانه راواغستل او دایری دیوه شپې باندې د میلمر احشیار اورستل یې ماغړه ناګا غوې د مازه شیا نه سفر ټول ریکارڈ ور راوړو د پیر بابا کیو کسمه درش کولای ټول تحقیقونه معلوم خدای غو دې په خوشو کو چاته یې سپورته 100 دی تاسو یو مدان شته یې مولا دی او پرکم دي کینار در مظهر کې مفتي دې چوک کین او ما ته چوي چې دې شیطان پرې نې کړی دی ها دا د مشغانو دا څه څه وجنا هغه کې دې شرف خرافات او سر خلافو پس باندې غانې کې ودا چې کروش مگر مفتي هم کنه دې دې کوله د شپې مو او زه هغه مات نه روسته فاضي او خرافات او ملانو ممکن شروع کړه ماته کړه کړوي ته ختم حاجاګان ول <سؤال> اسلام ته امریکا دغه مخالفت هم نیما لکه چې دا شروع میکړه او زپ دې دېګه مجري ختم حاجاګان دردا خواجا ملانو سره غم جوړي او خواجا ملانو جداوی چی یا اللہ یا غفار یا ستارو اوز خداوی خدا ملنگ مفتی چنو پس ماندگان ببی دغازکاروی ببا گیت یادی داد کنیم داد کن از غم کو کنیم شیخ حبدالقادر پس ماندگان ببی کمی خود مخالی آگان بوداده کن سبای داد کنیم داد کن از اعذاب کن یا شیخ عبدالقادر بیبا داوی بیبا اول خیر، اخیر خیر، دایر خیر، بایتم خیر یا شیخ عبدالقادری جینا نینا بیبا یا اگر چا عبدالقادری اما با خودلقادری، حاضری و ناظری بیبا دا چا و ناس عنه و غافلون اکشتا مضبوطا که خجبی جایتی ملیدک او وی همنا چې ملا او ګرب خدا کوي خدا د جان او د کټګوري د جالان وړ دي خلک د مقدمه زهر مل او اسمن دي چې زو سره مکراستا د او او سموح نې تي ده چې تاغه په قبر کې پروت یستا په مندرسه کې دې کسانی یو پالون دی ګوري او د پالون نوم دې سکی دې تا د ښار او سما هاي خلیصه چې خارې غزانې ترخه د پیغمبر خود تدا لمزه اما د چويې په دياري کا او زانو تر اول نو صاحب د شه کم جنې کم دي ته نه مړ زمام یو هغه د محترماتو احترام کوي د واعظ کتاب کې مې تېدانو پته ویل چې هغه په کډونو کډونو سوچ کوي اپو اکثرې پیشي غره چې د نشه پسات جوړيږي او الله تعالی په ورکویاچا په دانې فلمه ولا وجه نوغيب نفس قال زهير حدثنا ابي ثاقا البراشي حديث انه مات قبل داريت اگر چې دلطا نقل شوي دي کرمانیي دا مسند دي په مذکور سند باندې هر جایته حافظ کل دي خير حديث مو نقل دي کتاب التفسير کې پاسه وا او 40 صفحه کې د مکمل نقل دی موږ خو مخکې کسان بلو عبد بن شعبه زهري مطلبه بن زهري زهرا نه بیامر ابن الحارث الجمحي عمد بن عمادت الاسحر، عبدالله بن حارس سهمی، عروت بن عبدالغزا، عدي بن نظل، انصار الدملو، برآ ابن او اصحب بن زرارا. خدرت مغتولین هم دیکر کردی بن حجر و مغتولین دارتا بکنی وقل عليها في الإسًا والإن الله، الباصلات، والسعابيت увер بعض المخصف يصلون إلى النهجة وساعد Giant Man нβقوبة مثل هؤلاء المسلمون و الأن غير حماية لا أردمر أمكانيةً حباتها ألم ي יה incorrectly انه يوجد أن الأصل د او دانوشیون را بیتبه مصاله را یو چند مصالی معلومی شرین نصد احکامو نصد سنت و قرآن نصد قرآن سنت خبر واحد حجتی یو کسلا خطول ایتا ورکلا تو حریص آبیتو شلی یو من دو سمتونت اکوال ایتی آدیخ الیتی که یادنیشتا اکا آغا خلقو تپتا نماتینا منزر بیت المقدس نمانسوب شویده ناکسم جیه الحزر ده واللّا آلام علمو آتمان باس کمان